Eta gutzen ez duran, herri batean, bat batean, isilean bizala gertu naiz Kafetegi barura sarku, lekua hartu, eta nire ingurura begiratzen jarri naiz Dikote bat musukan gundua desaziatzen, bizitza surgantzen, musuz musu maitasun apusten Ez dute bestentzako lekurik kapena susten Tal vez tarde naiz, naiz, naiz, naiz, naiz nice nice nice taliste very good see very gayena casaquela sustendio tensorio naturalio naturalio pureal chance que se se se staral ir vale ste na gola arma tiro con machilato lo tuache no no cada vez el no zero de nada vi si ala eran vi ala eran vi si eran suare ikara gortetzen ditu berekin alakoa gara sakona, ez zinegona zulosakona sentitzen na, ez da bat ere ona hartutan askotan gehiagitan oso maiz, gakti nahiela oartzen nahi, kamarero, tafe bat utxa eta doblia gaur ez dut ametsik egin nahi nai, nahi, nahi nahi koala ez dut ilun egia zandu gura, haitxain gura, gabak da vera. Zangietorri gazte egiz emankizunera, Gabon Esteban. Gabon. Gabon, Jon. Gabon. Martxoak zazpi ditu Gaurkoan, eta Sibainoleen piskala bortuko dizugu Gaurkoan aipatuko duguna. Albistetan aitzinako talde feministak aurkeztu duen Udabirri Feminista Dinamika, Larun batean eraitzinako gazte kanboko etxe eutxeak azaleratu zituztela eta biharko martxuak sortzirako bayonan prestatua dagoen egitaragua. Geroago espaziora bidaiak izotzazpiko bidaiak eta bidaia musikalak erea aipatuko ditugu, baita bretainako gune auto bidaiak. bidaiaak. inguruan gaur, azken finan? Ba, bai, hori jorokofki... askintez izango da, justez. Ea, ba. Beraz aipatu dugun bezala joan den larun batean ateak ireki dinamikaren baitan aintzina gazte antolakundeak etxe hutskurrri ospatu zuen kanbon. hauteri moduan zirttzle zirtzile jaantzirik Eko etxe hutxak identifikatu zituzten eta hauetan zanpantzaen nausia eta kontzertuak burutu zituzten. Gaztendako etxe bizitza duinak eskatzen ditu aintzina gazte antolakundeak alohtengo kampainan. Beraz Zeuskal Herriko beste hilietan bezala, bayonan ere, martxoak sortzi, greba feminista dela eta egitarra boparoa prestatu du grebarian asamladak. Amabietan, Herriko Etxeeko plazan, bazkariarekin hasiz, Şaitan Manifa Manifa Bulutokola eta 8ek Şaitan Trapu garbitzen dira dokumentalaren estreia Mami Çakçulan. Eta feminismo kontuzari garela, aitzinako talde feministak uda berri feminista aurkeztu du martxoan hasita eta ekaina arte. Aitzinantolakundeko Talde Feministak formakuntza eta kontzertu itzuli bat burutuko du Ipar Euskal Herria zehar. Lehen geltokia Bayonako zizpa gaztetxean martxoaren amaseian, ze esatek lier eta diei klamidiareken, armeletxenike kidea entzunen dugu. Lehena izango da martxoaren amaseian zizpa gaztetxean Bayonan, ondotik apidilean teatiula gaztetxean azparnen, gero maiatzean azkainen, eta bukatzeko garaziko gaztetxean. Eta formatu berdinean, antolatuko dugu formakuntza saio bat erasosik existen inguruan, ba, identifikatzen jaketeko erasoak eta hauei erantzun bat ematen ikasteko. Formakuntza eta gaualdiak beraz, uda berri osoan zehar. Kirol Kronika Gazte begitzen, John Muruaga. Das Gabon, lehenik bergeekin hasiko naiz. E, beraz, e, Espainiako eskubaloiligan, momentukot e, Irunako anaitasuna taldea sailkapenean segagen da, eta Iruneko bidasoa taldea maikagagen. Bestalde, anaitasunak e, Eurokopa jokatzen doa orten, eta momentukotz, bere multzoan irugagen da, Frantziako Saint-Raphael eta Alemainako Berlineko taldearen eh, atzetik. Gero, eh, Ema Kumezkoen Eskubaloiko eh, Liga nire bera bera taldea bigarren da aselka penean momentuko atz eta Barakaldoko taldea asegarren. Notik futbolarekin segitzeko Ema eh, Kumezkoen eh, Iberdrola Liga nire atletik irugarren da eta E la ha, Ergu berekin t segitzeko Federal un, e, txapelketan Donibanloitzuneko taldea Silkapenan bigen da, angeluko taldea lauga gen eta hendaia hamaikaga gen. Eta begittzeere eskubaloiarekin bukatzeko, e, Baionako eumemezkoen taldea... Francisco Irugaren mailanda baina momentu ama dira eta Shelkapenan azkenak beraz gero gizonezkoetan atagatzeko taldea Laugarren mailanda eta Shelkapenan hirugarrenak dira iritsariko taldea boskerren mailanda eta Shelkapenan laugarren dira Eta gauk aurreztuko uh, uh, dizuetan uh, Kirol bitxea Iso atzpeko hokea da Beraz da hoke klasikoa bezala, pixkat yokoa Baina... Me izotzpean Bai bila, gauza da itenituzte la, laku izostuen azpian Beraz eh, ez dute aire botailari, beraz, pixkat ahiskutxo da Kirol bezala Hari dira etaaldeka binaka dira eta gutxi goraera hogeitamak e, segunduro silovatetik ateratzen dira na sartzeko. dute mm -hmm. ba, zilo bat e, izotzenen ateratzeko. Mm -hmm. Eta gero jokoa da, da pixkake okay, normala bezala. Salbu be, diskoak flotatzen dola beraz da izotzaren kontra, Eta golak markatu behar hituzte bestean bezala Beraz, ari edo da urazpian, izotzazpian eta diskoa joaten da goruntz eta beraz geratzen da izotzaren kontra Bai, eta okay. markatu behar hituzte golak e, normal Ok, iku egon beharrean, izotzaren goiko partean diskoa dago bean, an justu Bai, bera uh -huh, Den alderan zizitute Bai Eta beraz, e, lehen munduko kopa bi mila eta zazpian e, antolatu zen Austriaan Eta sortzi erialdek pertertu zuten eta Finlandia izan zen txapeldoen Harri garriki oui. eta, eta zenbat hile egon dira? Kilo horretan, ez Ez, ez dut informazio liko hori buruz uh, Ez da ofiziala az ola azki Ez ez dituzten ematen, informazioak ere ez maz suizidio izan dira En jende ez bultzatzeko, ba hontan ah, oui. gozaberdintu izango da oui. Eta beraz Finlandia nasi zen, nuski uh, Ez dut uste, uste, alemanian edo la sortu zela Na Tot? Na, no. Eta bada liga eta lako antolaketarik? Munduko kopa bai, baina... Ez dut, deus buruz, baina izanen direa. Bai, <hungu> eta nuen ite pizina bereziak gaituzte, edo laku izoztuetan? No, laku izoztuetan. Edo... Laku izoztuetan eh? gozua nola? Bai, nigoen. Ongi. Ongi, ongi. Bai. Boa, ari gara, areagotzen, alarek kirolen bichitasuna. Eta bichitasuna. edo bichitasuna. iltasuna, ez dakit. Bai. Ilkortasuna, bai. Bai, beraz, oihan uh, uh, iraletik da, voilà. Mishker. Ta ochaiaren 10ean Bretaniean Notre Dame zaden izan zen ospakizunaren aritik ekaitza irastorza endaiarra dugu hemen gurekin. Berekin mintzatu aitzinetik zaden bildu zituen lekukotasun batzuk entzuteko parada izanen dugu bi bidez zan ziren euskaldun batzuen lekukotasunak bildu bait zituen. Zer da zuentzat zat, zat. Azkenean, Europako leku autogestionatu edo kupa haundiena, eta eraz erreferentzia bat, alde horretatik, eta, ba, etorri geranetan eta, ba, ikausak ikasteko gale izan duen eremu bat. Zerrikasteko ematen dugun eredu egitako bat, ez, eta motivazioko adibideat. Bai, eta, bueno, bintzatu lango egunetan edo ikusten den bezala beba, leku askotatik etorritako jende askoren topaleku bat, eta nik uste, horren beste haukogun ez ikasteko askoet asko gertu garen. La, Hori da, azkenean, ba, bueno, elkar gune bat, borroka desberdinak ezagutzeko, eta ba, goztien artean e, bat egiteko. Zuen ustez zergatik e, defendatu behar da, holako ere mugat? Ba, nire ustez defendatu behar dena, ja, nik, ja, Paulsho da urra joanda eta ja ez da honengo lurra edo aeroportuan kontua bakarrik baizik eta ere duen arteko tarka bat a defendatu bar dagoena eta eta ongi guztion no? zoriontasunetan ondaren dago izan den algun nere duen defensa. Azkenfinean orrela ko prozesuetan edo beintzat ikuspegi autogestionatu batean mugitzen diren leku danak baldin badaude erasotuak edo baldin badaude meatzupean azkenfinean ba ezaten dugun bezela ez ba edozein gastetxe ikutzen dutenean geurea ere ikutzen ari direla ba gauza bera sentitzen dut baintzat zadarekiko, ba, nik uste hori dela arraso baintzat netzako nahiko potentea. Bai, eta aurreko galderarekin erlazionatzen, ba, guzti hori ematen digun, guzti hori e, mantentzea edo bermatzea da bide bakarra defendatzea, ordon, ba, horregatisek. Ba, hogei urte eta asko gehiagurako izan da dira, espero ez hori ikuda berri honetan bueltatzea, bai, eta horren urteetan, be, bai. Ura, ura! Eta beraz gazte begiz saio honekin Segitzeko, ekaitzera endaiarra dugu gurekin gago ekaitza. Gabon bai, Zu Nottrodandelandeko zaden ibilia zarazken urte hauetan eta hotsaaiak haarrean egin zen ospakizun ere horretan ere an izan zinen berretainian, kontaiguzu pixka nundik sortu zen ospakizun hori eta zer izan zen. horretarako bueno, ba, pixka bat ullortuar da e, Nottrogedandelandeseko zada, Aireportu baten aurrkako mugimendu oso batek e, e, aurrera eramandako proiektu bat. Uh -huh. Dela, azkenean, Aireportuagin nahi zuten tokian, e, gutxi gora bera gaur egun kalkulatzen dira, egun da beharroetan bat biztan lehizi direla okupa bezala. Uh -huh. Eta, ba, hortik, ba, otxaiak amarrean egin zen festa hori zukaipatu duzun bezala, da, tu e, Gobernu frantsziesak atzera bota du, aireporto egiteko proiektua teorian eta ematen du praktikan ere ja, benetan betirako atzera bota duela proiektua mm -hmm. eta ospakiztu nahau izan da pixka bat, ba, aireportoren aurkako e, talde okupa eta e, gehi bat Frantziar Estatu osoko berri bat miteren arteko topaketa bat ospatzeko, mm -hmm. Borroka e, irabazi dela. Bai. Bueno, Borroka <laughs> ore pizka bat sakonduko bataia bat irabazi ez, gerro oso. Hori da, beraz e, hori, ez, hori taraziko diegu entzulei, notu de landen hori, aire portu bat egiteko asmoa zela, nanteko periferian dago, e, Eh, zazte eh, okupa horiek egiten zuten leporatzea handi bat proiektu horri zen nantetik bizki urrun dagoela, eh, absurdo litzateela aireportua horrek egitea eta beraz hor sortu zen okupazio mugimendu hori. ipatzen duzun bezala hori. Eh, garaipen bat da, baina ez da, ez da garaipen osoa, eh, azken finean lortu delako aireportuaren proiektua paralizatzea baina eh, okupazio mugimendu horren etorkizuna ez dagoelako bermatua ez da. Hori da, e, azkenean e, okupatzaiek e, bultzatzen zutena, e, borrokatzen zutena, etzen aireportuaren aurkako borroka bat, baizik eta aireportuak dakarren proiektu osoaren aurkako borroka bultzatzen zuen. Hum -hum. Hau da, aireportua, aireportuak zerdaka negozioa, negozioa da kapitalismoa. Right. Okupek kapitalismoaren aurka egiten zuten. Eta hortik, ba... Zortu izan dira gatazka zutsu batzuk eh, aireportuaren aurkako mugimendu osoaren barruan. Beti bada jendea alde dagoen okupen alde, batzuk ez. Mai. Baina saiatzen ari da, ala ere, ba, era egon korrago batean, edo era lazaiago batean, eh, guzti hori alik eta oberen konpondo adin. Justuki, antikapitalismo horren baitan, e, sortu da mugimendu horretan, e, zadeko ere mu horretan, zinezko komuna ahondi bat edo, e, ba, ez dakit nolabait, zibilizazio bat edo, eta bertan bada e, denetarik egin handi batean gutienez autosuficientiak dira, eta hor badute haien beharrerako beharretuzten tresna eta eta denetarik ez da? Bai hori da, bueno, gero autosuficientzia ez dute eguneko unean, baina e, bereien bidea hori da, dena autosufizientziara. Eta e, gizarte obeago bat sortzeko e, kapitalismoaren aurkako zentzu horretan. Mm -hmm. e, bertara jute malin astero e, baduzu astero e, merkatu, ezmerkatua barkatu, mm -hmm. dena prezio liberrenari dena, yes. e, baduzu aurtzen degi alternatibo bat, mm -hmm. e, bai, okupa, okupek eta baiten inguruko erteko... Gurasoek, heren dituzte aurra korrera, mm -hmm. eta e, guraso eta aurren bitart sortzen dute olako hezkuntza obeago bat, beraien zat obeagoa dena. Badute ere, e, aireportoain ez enpresak badu irrati bat, autopizetan. E, mm -hmm. Dijoana, egun da zazpi puntu zazpi, mm -hmm. ba, beraiek pirateatua dute. Eta ere mozoan zehar eta inguruko herri batzutan, entzun daiteke beraien irratia, klaxon e, irratia. <hum> Be, bere garaian, gainera, justu, e, 2008ko Cesar e, operazioan oso garrantzitsua izan zena e, aireportoaren aurkako mugimenduaren zat. Cesar operazio hori beraz, hori, e, Frantzua Holanden gobernu, gara jartan hasi berriak zuzendu zuen zadeko mugimendua Kanporatzen saiatzeko polizia operazio ikaragarri bat izan zen, zeher ziren egun eta asteetan zehar, eta kastari guti batzuek barrutik... Em, Barrutik hori kontatzeko aukera izan zuten eta hori ez ikusten dira ba, irudia, ezken finan erresistentzia irudi biziki ba, gaur egun imagina ezinak direnak Frantzia bezalako teorian herrialde zibilizatu batean ikusten dira hori ba, ez eh, makisaren, oroitzapenak ekarditzaketen irudi batzuk basoetan eta hori da gaur egun beldurra ez, azken finean aireportua ez da eraikiko beraz naturaren aldetik garaipen bat izan litzateke baina e, okupazio horren etorkizuna kulunkan legoke hori da horrein e, e, gaur egungo frantzeko lehendakariak egin nahi duna da e, katalunian e, urriaren batean emandako polizia operazio behar nahi du, deitu estatu osoko polizia E, direla berroge mila polizia daitu e, erdi voluntario bezala, e, azkenan mercenario hutsak dira denak e, polizia operazio horretara e, okupak desalojatzeko. pentsatzen da e, apirila lera izango dela, justu eta ja gehitzeko ere antolatu dugu berrikada bat martxaren ogeita lautik apirilaren lehenera eta pentsatzen da polizia operazioa ba apirilaren lehenengo astea pasata horraziko orrasikolitzatekela beldur handia dago horrtalako eta hor justuki aurrekari bat bada frantsese estatuan aunitzaz ba, aipatu dena bazadeko ba, proiektua gibelera bota den honetatik lularzak izan zen laurogeita, 90 garren hamarkadetan eremu militar baten ereikuntzaren kontra egin zen ere olako laburancha erresistentiagune bat eta horretan lortu zen negoziazio eta borroka ugariren ondotik eremua proiektua eremu militar proiektua gibelera botatzea eta gainera eremua laborarientzat modu autogestionatuan uztea hori litzateke azken finean ardatza, ez? Eta zuek brigada horrekin erresistentzia horren bidez lortu nahi duzuena. Bai, hori da. E, Gaur egun nez eta baden holako polemika bat okupak eske ez dakiz zer. Hala ere, e, okupen aurka daudenak edo, okupen alde daudenak saiatzen ari dira, hori, zuke patuzun bezala, lartzakeko egoera batera iristea. <gülüyor> Nun, e, okupek eta inguruko laborariek negoziatuko duten, e, terren oguztio horren banaketa nola izango den, ze, gelit, ze ere moge ditugu den okupentza, ze laborarien eta ze... E, lege izango litzateken hori babestuko lukena. Ez dute bat ere poliziarik nahi, hori ziur da, eta e, nahi dute larzakeko egoera bernean, nun eguneko egunean berteko biztan bakarrik gestionatzen alduten. Gobernuaren esku hartzeri gabe. Justuki jakin behar baita hori ez, zadeko... E, zadeko biztanle guztiak edo da inguruko biztanle guztiak ez direla okupak. Ba edira ere inguruko lurretan e, lur batzuk dituzten laborariak eta haien laborantxa produkzioa handitzeko zadeko lur okupatuak erabiltzen dituztenak, beraz hoiek ere sartuko lirateke ba, lur berbanak eta honetan. Bai, zaren azkenean, e, e, pentsatzen da beti zaz e, eremua dela aire portuak e, Ho, oh, ez barakat du. E, okupek duten eremoa dela aireportuagin zuten eremo guztia hartzen mm -hmm. dutela. Hori ez da horrela, badute zati bat. Mm -hmm. Gehi aparte, aireportura jungo egilitzateken autopista irteeraren zati mm -hmm. bat ere badute. Vale. Gero badira beste terreno batzuk bai e, bertako laborariek erabiltzen dutena. Gero okupata eta laborariena hartan badira holako polemika batzuk zeren... E, ba hori, okupak antikapitalismoren mm. roi horrekin ba ez dute nahi negoziorik mm -hmm. e, izatea, Hai. bintzat kanpora begira. Mm -hmm. e, bertan egiten den guztia, bertan geldetzen maailma da, hori bai eta neurri batan adostutan nahiko lukete ere. Ados, beraz hori ez, e, bueno barne denetan ikusten diren bezala, baina hoien gaindi helburua argi dago lurra lantzen zenduen izatea, eta okupazio honek eta lurrera bilera honek aurrera segitzean, haiz aireportuaren mehatxua gehiago horrez egon. Zuek beraz, e, martxoak ogeita lautik apiriak batera brigada deitzen duzue Euskal Herritik zadera, horren informazio gehiago jakiteko, entzulek parte hartu nahi balukete edo xiplekin informazioa eduki? Bueno, e, asteko hau antolatzen dugu e, Euskal Herriko e, Notgean gelandeseko aireportoaren aurkako komiteak, e, Euskal Herrria zadistak eta bultzatzen du ere e, oring gozmentzaat haman e, komunak, eta gero ere e, egin nahi da olako topaketa bat e, berretaininiako e, beste eragile ezkertiar batzuekin... iz... E, Ola buruz aldezak desan e, Euskal Herriaren lagunak mm -hmm. badela. Hai. Gero Bretañako ezkertiar eta independentista talderen batek ere parte hartuko du. Horren, hango brigada izango da gehien bat Bretaña eta e, Euskal arteko harteko topaketa bat izateko. Atuz. Eta gero Norbaitek nahi baldin badu brigadan parte hartu, izango lezateke EHZadista mm -hmm. abildua. E, yahoo.com erai daztea, ba, eta hor abisatuko zaio, ba, brigadaren inguruko datu guztiak. Bikain, hortxe beraz informazio oro jakin nahi duen arentza, txezadista abildua yahoo.com e, web elbidean dauka sarbidea, ba, eskertzen zaitugu ekaitza hemen izanagatik azken azken hitzen baldin baduzu entzulei elaraztego? Ez da eta animatzeko denei. Bikain, mire eskerronitz, gauden pasak. Zorib. Bidaiak, beraz? Horixe, beraz, gaudenak, gauden zulemaiteak. Bo, uh, gaur gai berezibat orkestuko dut. Duela hile bete bat segura eski, gut segura bera duten bezala. Uh, Falco nebia, aipatuko dut. SpaceX, uh, enpresaren, azken... Ia urtiketa ebigaioa, hori ikasi gaur ikasi dut. Ia eh, urtiketa ebigaio daitzen saio eh, asko finian et je pas sûr la bideltan jiene je pas sûr de si. Mais là c'est bon, ni bai. SpaceX eh, enpresak chaque Falconia eh, bidalidu je pas sûr bat, il y avait Eta ba segur aski entzunzu zute zerbait honi buruz, biziki arrakasta hondi aukandu uh, bere, bere, esango dugu, booster hori uh, inglesetik etortzen da, in, itzori. Boosterrak beraz uh, bakarrik uh, pausatzen dira elako lurrean. Boosterrak ikusten ez duzuenentzat dira espazioen bazterretan jartzen diren tuberia luze horiek, e, orain arte, e, abiatuta aski segidan erortzen zirenak, eta zirenak gehiago erabiltzen, ez? Hori da, hori da. beraz, eh, hor gaitik arrakasta hondia izan dugu, uh, lehen, lehen uh, espazioa izan da, hori, uh, uh, ez da normalki espazio bat bidaltzen erarik espazioa, bidaltzen erarik, gero, azpiko partak, uh, reaktoreak edo busterrak, oiek, azken filan, eh, erortzen dira, eta gero, ez dira berriz erabili, eta beraz, hor, uh, uh, Lortu dituzte, lortu dituzte, buser horiek berriz eh, berriz etortzea elburrera, ezken finan Eta... Eta hori, SpaceX empresa, empresa privatuat da, hori, importantea da ere zehaztea Bai Elon Musk eh, bad, jefe bezala badu mm -hmm. Eta... Elon Musk Tesla bai auto-empresaren e, sortzaia bertzea bertzea bertzea bertzea Beraz, bo... Uh, Dirusbetea hori argiki Eta, bai, eta baina ala ere ez nasa edo, bai. edo beste olako Empresa batzu bezala <hum> Eta beraz zorgaitik bere helburua uh, Martela joatea da Marten uh, kolonia bat sortza edo, edo Marte, Bai kolonizatzea azken finean Eta hori lortzeko saiatzen e, da albezain espazionzi merkak egiten eta horregaitik bere espazionziak berriz e, etortzen dira aldurrela eta berriz beraz erabiltzen aldira. Eta rodan hori duelaia bete bat botazuten Falcone bi izaneko espazionzi hori. Eta e, e, be, egia esan, jende guztia erotu egin da hor, e, eta ni barne, e, zuzen batekin dute eta gain undoki eh, hain beste baitut dan espazioa be eh, susena bida eta hori izan da sekulako sekulako iauzi bat e eh... lasterketan edo lehiuratua zegoen gure esteoan goiz horretan hori da gaue gaue gustatzen gaue ere auto ušan bajonar -ba bidea norso den ba -ba wow. ba -ba eta beraz bo ez nitzen bakarraz eta hori bakarra, da aipatzen nahi duena beraz Uh, Bera elburua horrekin, bo Tesla bat bidalitbo espazioa, beraz autobat, hori uh, uh, jende guztiare farrez asidea hori ikuste dutelarik uh, Bera elburua horrekin beraz da Marte, edo Martiz kolonizatzea Eta jende askok siniesten dute Martiz kolonizatuko duela eta lortuko duela batez ere, baina bo, ni dirustez Ez du lortuko, eta hori da beraz gaur nire kronikaren helburua da ipatzea ni ustez zer gaitik ez duen lortuko martiz kolonizatzea eta... eta hori, eta bizia han Bota ba Beraz, uh, lehenik, jakin behar da enpresa privatuak dela eta boala ere aski fite joango daz, eta argudioak aski laburrak dira, baina oso... Erainkorrak Hori da Beraz, jakin behar da, SpaceX ...enpresa privatu da dela, bai. eta enpresa... Eta beraz ez dela publikoa Eta beraz ez dela publikoa, hori honkin bai. Eta... eta beraz ez du hori da... E, zozoa da, baina zein beste, beraz ez du ukitzen, ez du bai, dirurik bai. ukitzen estatutik mm -hmm. Beraz bere, esango dugu, bere diru kopuroa mugatua da, azken fin... Bai. Eta... eta hori, ba bere indarra hartzen du batez ere Tesla enpresatik, ere... Dirua gara like. jatzen du eta... Mm. Unbitzen du bere enpresa garatzeko. Mm -hmm. Eta hori segura eski beharkizuten bezala enpresa batek... ...garatzeko aksionarioak behar ditu. Mm. Eta beraz, jendeak, dirua eman behar dio enpresa honi. Eta enpresa honek, diru hori, normalki, itzuli behar du momentu batean. Mm. Arrazoa da, SpaceX-ekin... Ego zute, espazioen zibat behaltzen malen badugu mart martera, martitzera. Ados, dirua ematen alhal diogu enpresari Baina gero arazoa da nola itzuliko duen.ta azken finean bidaltzen dugu uh, misio bat batzeera. adibidez naiz eta ikersketa zentifikoak egin eta e, informazio zentifikoak ekarria parte uh -huh. ez dut dirurik sortuko. Ba hori da azkenean e, dirua gastatzen da, baina irabaziri ez da. irabazi yeah. hau dirik ez duen misio bat da. Irabaziak bat ditu, baina zientziaaren arloan. Hori da, ez du eh, irabazi ekonomik horik. Hori no, da. Eta, bo, gero simpleki ere, uh, gizonak bidaltzeko martitzera, sekulako espazuntzi bat duarko zen. Iadanik, mm. uh, bidaiak ezakitzen bat uh, iabete irautan dituztu, dela bost edo xei iabete edo, edo gehiago ez nahi zorretzen tizazki zenbat den. Baina bo, holako bidai bat eiteko ez dituzu... Uh, Amar pertsona bidali e, e, bi metro karratuko gela batean Eta beraz, espazioan zehondi bat beharko zen Eta, bo, jakin bat nahi, jadainik e, ISS edo hori Estazioa Espacial Internacionala ah, bai. e, Jadainik usto dela egun ta bost milar eur, e, euroko balioa baduela ah, bai, Eta jadainik holako e, estazio espazial batekin ez, fe, ez da kapaz mugitzeko bai. Fe, kapat, mugitzen bai. da, baina oso gutxi bai, bere horbita bai. hori e, bai, bai. beti behar nina txikitzeko Bai, bere helburu ez da mugitzea Orida. Eta... Eta... Eta... Iadanik, olako espaziontzi bat egiteko ezin dena mugitu, Simpleki bizitzeko balio duena Eta... Bai. Be, bere enpresak ez du aski. Ez baduzki dizulo. Ba, hemen biak betan beharko lirateke, beharko litzateke, e, bizitzeko leku ematen dion bat eta gainera martitzeranio joateko gai litzateke. Hori da aparato bat. Eta ordez gainera hori uh, importante da aipatzeko. Ez da estazio espazial internazionala, ez da autonomaia. Mm. Ese uran, ez jenagian, ese eze... eta beraz olako espazontzi bat bidaltza, olako, fein olako bidai bat eiteko. Do eta sekulako reserra beharko ziren edo landa guneak eta hori momentu zuz Naibazute or, horako gauzak gaur egun bat akizkirua egiten Eta dituzu hogei uh, uh, ingeniari hilabete uh, bat ez lan egiten atope eta lortzen aldituzu planoak horako right, ospazuntzi right, bat egiteko right. right. Arazoa beti da dirua right. Eta azken finan ez du aski diru eta ez du inezu kango diru hori Norbaitek emat nahi bat limadido dirua, ez du inoiz zio dira inoiz behar izitzuliko, haipatu zute momentu batean Han e, e, tele realitate olako saio bat antolatzean baten Baina olako diru zarrak ez ditu inoiz emango e Eta bat ez dira bo Aski interesgarria izango da, baina irugarren egunean ikusiko dugularik beti gauzat behar agartatzen dela berian kapsuletan Eiendak e, e, e, ez du gehiago behiratuko eta beraz hori da diruaren aldetik ni ustez horregaitik imposiblea da mm -hmm. eta, eta bada beste, beste alde bat ere haipagarri girena eta beste esan dugu hori uh, gerla hotzan, adibidez iargirea bai. joateko gerla ideologiko bat bat zen azketen, bai. Bai. eta helburua ez zen zientzia entzien alastea baizik eta lehena izatea hori, uh, lehena izatea endarrerak kontu hori Hori da, bo. eta sefia naiz eta gabegun batien tentsioa ke, beste ke batzuen artean. Ez dira, aski ildaretsua edo do misioak komissio egiteko lariteko. Salbu hori da, Txinak tinak. Eh, proyektua tantoratzen malu martizko lizarteko, hor bai e, jende guztia mugitzen hasiko zen eta edo elonmezko ez bezalako go beste pribatu batek, hori da. Bertzen normanako batek, e planteatzen balu ere olako zerbait egitea, bioietako bat e, motivatzen arko litzateke, zinez, gauza burura eramateko. Hori, orain arte ezagutu ditugun e, lehia espazialoiek estatuen artekoak izan dira, baina nortakia gian orain gauza bera gertatzen da pribatuen artean norbanakoen artean Hori da. Baina beraz, hori da, fiskat momentuz, ez da tensioa, aski, askarrik, orako gauza bat eragiteko, batez ere oso garestia izango zela, hori. eta... Uh, Azibidez, hor uh, gerla gotzaren kasuan Merkagoa zen, bidaltza gizombat espaziola Gerla itea baino, errustia uh, eta estatu batuen right. beraz Azken fina, indarra erakusteko, mm. indarra berean indarra erakusteko Errasago zen uri itea, right. beste, bainan, mm. bainan Gaur egun kasuan, martitzera joateko, right. aldean izango zen Gehiago, gastatu bako zen, right. martitzera joateko Azken fina, errasago izango zen, gerla bat egitea, simpleki right. mm -hmm. Beraz, hori, nire ustez, bi arrazo jagoen galetik Aski, aski, ala indartuak direnak eh, Ez gara, edo, ez dira joango martitzera eta bo, momentuz Misionetan gutiene, ez, ez Hori da, uhum. gero agian urte batzuen buruan aldatuko da eta, eta ala ere, E, miru, espero, espero dut, eh, egun bat ez ziola talko arrailea, eskitzi dela opor edo. Niri ez ditaras ondirik pausatzen paristarrak martitzera bidaltzen bait dute ona beharrean udano porretan. Ba, ah, ah, ah, bai. Parezioa biskat kenduko diegu nikuste. denoi. Ongi beraz, elon meskienik, mesu txori, hori ah, da. Eraman paristarrak martitzera. Ba, gero astronautak bilatzen mali baditu eta ala gabe. <laughs> Zuu, bai, bai. Nire bentsua Bidale argazkiak eta igoko ditugu sare sozialetera. Snapchatak. Bikain, mig ezkera unietz. talde donostiarrak bere hirugarren diska dakarki gourtengoan, ohiko bihurtzen ari diren rock doinuekin. Templuak erre izenpean eta auto egoizpena oinarri musika estiloen nask eta atsoan daiteke lan berrian, Amika kantetan roka ardatz lehendik zituzten blue suituei jarkorra geitu diete gipuzkoarrek, Diskoa irekitzen duen arrain hilak kanta entzun dezagun. Otzekada, stava con sa odiu. Hostia na zendutzen ekien. Ganaga, astengdirak. Teo yo cosi taldearen arraunilak kanta entzun berri dugu eta jakin sazue lier zuzenean entzuteko aukera ugari dituzuela heldu diren asteetan. Helduen urtziaren adibidez martxoak, martxoak 16an lehenago aipatu dugun Baionako hizpa gaztetzeko udaberri feministako lehen gaualdian arituko dira eta martxoaren 29an berri zaitzina eta Ernai antolakundee koihartzunen eginen duten gazte akelarrean Agenda kontuekin segituko dugu beraz. Martxoaren amarrean larun bat honetan, Bernat natetxe parelizeoan kanpainaren amaiera ekitaldia izanen da. Bertan inauguratuko da Euskararen sagartzea, bazkaria izanen da eta txaldean mutxikoak eta kontzertuak Euskaldunak betiko eta aldiz taldeekin. Egun berean, azparneko jatiola gaztetxean bederatzietatik aitzina preso eta ieslarien aldeko kontzertuak Dr. Mephisto, Newhouse, Falta eta DJ Sunset Stereorekin Sartzea, bost eurotan Plastiko, Eta urtero bezala, martxoaren amabitik Mezortzira, Iparraegoa jai aldia ospatuko da Gipuzkoako seguran egitaragua iparraegoa webgunean duzue Itzaldiak kontzertuak denetarik izanen da Baina dudan diri gabe gazteak elarrea izanen da honetako ekimen nagusia martxoaren Martxoren hogeita marrean berazasita eta apirikaren baterarte Amarnaka Itzaldi eta kontzertu txandakatuko dira dira ojartzenen Aitzina eta ernai gaztean tolakundek deiturik Informazio gehiago gazteakelarreapuntu infowepunean Euskal Herrian Euskaraz ekimenak martxoaren hogeita lauean manifestazio nazionala deitu du Iunean Euskararen ofizialtasunaren alde. Eta bukatzeko Apirera beako azkar bat, hendaiako sasiko gaztetxeak apilillaen haaititiko geitabira eggunnez eguneko egitaragua prestatu baitu, Gaztetxean jasaten ari den epaiketaren deliberoa ateraitzineko asteburuan. Hogeita batean larun batez, sasikon jo duten talde gehienekin kontzertuak izanen dira, bertzeak informazio gehiago fite, haien sare sozialetan. Norda. Nordapistia. Hore partetik onaino beraz gaurko gaztebei honetan Ongi bukatu eguna eta biharko martxoako sortzi hori ere Ongi espatu entzulen artean zaudeten emakumeok Urtean egun bat gutien ez errekonozitu hazaizue Bertse Guztiak ere denonak dira, zuenako atez ere Eta ongi, ongi ospatu hori, ongi erabili zuen aldetik ezta git, zerbait gehiago duzuen. Zez, uh, hori, jamazte uh, guzti egi uh, egun hon os bat, bat ospatzen diet, eta hori xe. Bai, eta ere urteko beste egun guztientzat, eta ja. eta eta eta dugu... Gure paristar maitentzako mezua joan <risa> <gran> martera Eta bazter batean Aorkitzen da Gua pirila nitzuliko gara beraz Segi bizkorrean eta mi esker? Mi esker? I I esker, aio! I I I Zaren, migo zaren, mertro mina ez de kiel Ibarla buz batzara, ari xingle batzara Betiko,